es divendres 24 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el municipi és cap d'avantèr en transformació digital. El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ha distingit també els ajuntaments de Girona i Roses, Roses i Calafell en aquest apartat. Us explicarem també que a partir d'avui el carrer Manufactures del Suro estarà tallat durant tot l'estiu per unes obres que s'han d'acabar abans de finalitzar aquest 2020. A la informació comarcal us explicarem que han suspès el Festival de Begú tot i que el consistori begurenc ha buscat una alternativa en l'explicarà en Jordi Pàmies. tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que l'Ajuntament impulsa els carrils aquàtics que fins l'any passat gestionava vies braves. També us recordarem que avui s'inaugura l'exposició al voltant de la vida de Josep Pallac emmarcada dins dels actes de la Festa Major de Montràs i ha aquesta exposició també en el centenari de Josep Pallac. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per saber quina és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Comencem aquest informatiu d'avui divendres en aquesta sintonia de Ràdio Palafrugell, el darrer informatiu de la setmana, i ho farem explicant que la cinquena edició dels reconeixements Administració Oberta deixa a Palafrugell com a ajuntament capdavanter en transformació digital. El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, més coneguda com el Consorci AOC, també va reconèixer els consistoris de Girona i Roses per segon any consecutiu i el de Calafell. L'objectiu dels guardons és valorar i reconèixer la implantació i l'ús dels serveis d'administració electrònica i la seva conseqüent transformació digital en l'atenció ciutadana i en la seva gestió interna. Aquests reconeixements, que distingeixen set categories d'acord amb el nombre d'habitants dels ENS i la seva naturalesa, s'atorguen en base a una metodologia pròpia que analitza amb rigor més de 30 indicadors objectivables de 947 ajuntaments i 42 consells comarcals. Enguany han estat guardonats 75 ENS locals catalans repartits en set categories, així Dins la categoria d'Ajuntaments entre 20.001 habitants i 50.000 habitants, Palafrugell comparteix la primera posició amb el municipi de Calafell, amb la ciutat de Calafell. Per tant, supera el consistori de Manlleu que l'any passat liderava aquesta categoria. L'Ajuntament, doncs, millora en l'aspecte d'administració electrònica i Palafrugell passa a ser un municipi capdavanter en la transformació digital a Catalunya. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi. A continuació, per comentar que a partir d'avui, divendres 24 de juliol, el carrer Manufactures del Suro estarà tallat al trànsit durant aquesta setmana que queda del mes de juliol i tot el mes d'agost. Per comentar-ho, tenim amb nosaltres en aquests estudis el regidor d'Obre Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, Lluís Arroz. Bon dia. Bon dia, Rubén. Doncs amb en Lluís volem comentar unes, uh, unes afectacions que, que hi haurà al carrer Manufactures del Suru, que precisament avui divendres doncs és quan començaran aquest, aquest tall no? d'aquesta aquest, via. Sí, és una, veure, és una obra que portava molt temps ja pensant-te-la, però és una via complicada, és una via complicada perquè absorbia molt de trànsit, tots recordem en Vores Punta aquelles cues que es formaven a la cantonada del carrer de Pals, o si sigui, el creuament amb el carrer de Pals, i eh, era complicat. A Llavors, el que haurem d'esperar és que la gent s'acostumés doncs, a circular ja més per al Nord, de manera que ara hi ha molt menys trànsit del que hi havia uns anys enrere, i eh, per això hem esperat aquest temps. A més a més, una altra cosa que es podrà preguntar a la gent és dir, home, i ara a finals de juliol esteu amb les obres? Bé, bueno, no han començat a finals de juliol. O sigui, ja durant el juliol es van anar fent unes cates, i ens ocuparà aquest tram últim de juliol i el mes d'agost. Per què això? Doncs perquè allà tenim un col·legi i és l'única temporada que tenim amb els dies de marge que necessitem per poder fer aquestes obres sense molestar els pares que acompanyen els nens en el col·legi. I per això fem aquest tram, el tram des del carrer de Pals fins al carrer Pimargall, perquè eh, quan al setembre comenci el col·legi això ja estigui acabat i lliberat. Mm -hmm. i després, a partir de, de setembre, quan hàgim acabat aquest tram farem el tram que correspon des de Pimar Gall fins a Pompeu Fabra En una situació normal, no sé si haguéssiu preferit fer-ho a partir del, de, de les darreres setmanes de juny Bé, bueno, més que una situació normal i tot això és el confluència d'obres Uh, estem treballant també amb la continuació del Pi Margall fins a connectar amb el Vial Nord mm -hmm. i llavors on allà s'han hagut de fer també encara avui estan treballant que s'ha hagut de fer tot el sanejament, s'ha hagut de canviar en el tram antic, o sigui uh, una cosa és el tram nou del polígon que fa una empresa privada i després tot el tram per fer la connexió que ja és municipal i s'ha hagut de canviar tot el sanejament. Moltes vegades les obres doncs uh, no, no, al carrer no podem treballar i tots els dies que voldríem recorda un mes de juny plujós, en fi, depenem molt del temps, no? Llavors és molt difícil de, eh, endevinar ben el dia que podrem començar aquí o allà. I per començar el Manufactures doncs, havíem d'esperar aquesta connexió de clavegram que hi ha precisament des de manufactures fins a trobar el tram nou del polígon que, que ha fet aquesta empresa. Mm -hmm. I ara en s'hi està treballant, s'està acabant en allà i comencem, ja van començar a fer unes cates i avançar tot lo possible dintre de, de lo que és manufactures. Mm -hmm. Molt bé, doncs aquesta és l'afectació la, que començarà avui, que ho notaran doncs, els veïns i veïnes eh, i també la gent de, del mercat. no Serà una afectació que... Que, que tindrà un abast força important, no? Sí, però, bueno, a veure, policia, des de mobilitat, doncs ja ha habilitat una sèrie de carrers, incrementarà segurament el trànsit més per Garriga, això eh, ja es farà una falca i, en fin es faran diferents, diferents maneres de comunicar-ho a la gent per, per l'utilitat de, de tots aquests carrers. A uh -huh. Llavors, sí que hem tingut molt en compte tots els veïns que viuen en aquell sector i inclús aquest tram que ara estarem fent hi ha una sèrie de gratxos i hem habilitat perquè aquesta gent no és que durant tot el mes d'agost no puguin entrar al seu gratx sí que podran entrar però hi haurà dies que no, que serà, no serà possible llavors els hi hem habilitat perquè puguin aparcar a la plaça dels les Llevadores excepte el diumenge al matí que hi haurà mercat però el, la resta de la setmana podran aparcar allà i repeteixo, no és que els hi quedi obert tot el mes d'agost, no perquè les obres, guaita, també es pot, es pot fer de més i de menys, mm -hmm. si es pot entrar i accessibilitat, se'ls hi permetrà i no hi ha cap problema. Però que al almenys tinguin un espai prop de casa seu per poder aparcar. D'altra banda, Lluís, també hem de comentar que aquestes, aquestes obres s'han de, de finalitzar abans que acabi aquest 2020, no? Sí, sí, sí. A veure, això va amb IFES, el que mm -hmm. vol dir que ha d'estar acabat abans de final d'any i per tant tampoc podem perdre temps vull que es fa aquest, aquest primer tram però és la mateixa obra i es continuarà re, acabar un i començar l'altre i ja tirem tota la part d'aquesta llibrada referent al trànsit vull dir, eh? mm. tirem aquesta part llibrada després serà tancar ben bé des del carrer de Manufactures des de Pimaragall fins a Pompeu Fabra en què consistiran? Eh, al final estem parlant de que hi haurà un gran canvi eh, en, eh, quan s'acabin les obres o la gent eh, no, no les percebrà? A veure, jo el que voldria és explicar a la gent perquè estem, estem obrint un carrer, no? Llavors, poder el resultat final sorprendrà una mica per dir, home, han tingut tot això obert i no s'ha fet res. A veure, vull aclarir que les obres d'aquí són, es tracta del sanejament del carrer. El sanejament és allò que sempre diguem que quan es fa un carrer nou uh -huh. eh, la feina que no es veu és el que porta més feina i el que realment és beneficiós per al conjunt del poble. No? Que tot el sanejament sigui correcte i tot això. La gent el que veu és l'acabat final. En aquest cas l'acabat final no variarà de del que tenim ara. O sigui... Uh, aquell carrer, si algun encara hi passa el tram que està obert, veurà que hi ha en el nostre grot, diguem blondons i pell de cocodrilo, i m'explicaré mm. els blondons, doncs aquella, aquells enfonsaments que té l'asfalt, que això ve derivat d'alguna escape, alguna pèrdua que té ja alguna tuberia, i que la terra, doncs, va catxant i va sortint això. I la pell de cocodril, el que diguem, és quan l'asfalt comença a fer aquelles esquerdes, que llavors l'aigua, quan plou, també es filtra per allà i ho fa malbé molt ràpidament. Uh -huh. Llavors, la gent el que vorà és que haurem asfaltat de nou perquè les voreres continuant siguin les mateixes, el tram, que ara comencem el tram de dalt, per dir-ho d'alguna manera, no podem ampliar, perquè quan s'amplia una vorera, legalment, s'ha de fer de metro vuitanta. Llavors, una vorera de metro vuitanta a cada costat, no, no hi cabria la calçada, seria molt estreta, mm. i no hi cabria. I el tram de baix, el segon que farem, doncs, per un costat, pel costat que dona Palafrugell, i al costat d'esclanyar, pel costat de Palafrugell, hi ha ja una vorera, i al costat d'esclanyar, doncs, allò, eh, quan es desenvolupi urbanísticament, que ara són camps i unes naus, mm -hmm. després allà es farà el que toqui. Però vull dir que l'obra grossa serà realment el sanejament, la separativa d'aigues negres amb polvials i el que fem normalment quan obrim un carrer. Però, repeteixo, el resultat final, que no sorprengui la gent, dient, home, doncs han estat aquí uns mesos treballant i al final ho veiem que han fet una capa d'asfalt. No és això. Mm -hmm. Doncs aquesta... Aquesta feina que no es veu, eh, que queda sota terra, uh -huh. doncs eh, és també la més important en aquest cas en aquest tipus d'actuacions i serà la que portarà més temps i la que portarà, doncs, que, que durant tot aquest mes d'agost, doncs, el, el manufactures del sur estigui tancat. Són actuacions que ja havien comentat a mesos enrere, sí, ja no, sí. no, no, no recordo quan, perquè això del confinament ha desterotat una a tot, I, i, i són actuacions que suposo que s'han hagut de retardar a causa, doncs, d'aquest període de confinament, o, o, o no té o no té aquest Bueno, hi va haver, però pocs dies, pocs dies, els que les empreses varen, varen haver de parar, mm -hmm. sí que es va obligar, em sembla, recordar que eren 15 dies, al voltant de Setmana Santa, que es van aturar totes les obres, i després la problemàtica és que depèn de quina empresa ha fet ERTOs i per recuperar la gent i tot plegat doncs ha estat més complicat i poder no s'ha treballat a la velocitat que voldríem. Però parat, parat del tot, no és que hagin parat, excepte aquests 15 dies que t'he dit que, que se'ns va obligar. Mm -hmm. I d'aquí, doncs, uh en conseqüència d'això doncs, hi ha aquestes obres també d'estiu que en principi no haurien de ser-hi, no, Lluís? No, a veure... La normativa no. diu que a partir del 15 de juny no? si no vaig errat. Sí en principi no es podien fer obres... Eh... No, a veure, eh, o sigui... En el centre del poble i a les plagues no es uh -huh. poden fer. El que és a l'estarradi, si parlem, parlem de la Via Verda parlem del camí del Mas Bofill, no hi ha cap problema que es facin. Uh -huh. Ara, si parlem de manufactures, doncs sí que estaríem fora de la normativa que estem dient. Però ja he explicat, i em penso que ha sí. quedat clar, la raó de per què es fa ara. Perquè no tenim una altra que el mes de juliol i agost el col·legi allà mateix per poder fer aquestes obres mm -hmm. Perfecte doncs ha quedat claríssim volim apuntar en aquest en aquest sentit també doncs per si no havia quedat del tot clar Lluís eh, tegradïm doncs que hagi puc venir fins aquí fins a Ràdio Palafrugell ens hagi explicat aquestes darreres actuacions després doncs més endavant farem una unaiqueta de repass de, del que pot venir després de l'estiu no? perquè debat d'aquestes actuacions ja ja de moment deixem tot aquí, no? Bueno, no no, fiu... no s'acaba la temporada, no. però vull dir que anem continuant, però ja ho saps que m'agrada anar sempre pas a pas, no? I ara estem parlant d'aquests que estem acabant, i llavors a partir del setembre, el dia que vulguis, jo encantat de venir aquí, no encantat. És que a més a més, vull dir, m'agrada la facilitat que endureu uh -huh. per poder-me comunicar amb tota la població, de què tothom sàpiga el perquè què i, i per què es fan les coses, uh -huh. no? Perfecte. O sigui que moltes gràcies a vosaltres. Lluís, fins la propera. Un moment ara per a la informació comarcal que ens arribarà de la mà del nostre col·laborador Jordi Pàmies i una informació comarcal que ens portarà a Begur i a parlar d'un dels festivals més icònics de la Costa Brava, oi Jordi? Doncs sí, Rubén, un dels festivals més antics de la Costa Brava, el Festival de Música de Begur, es posposa a causa de la crisi de la Covid-19. Així doncs, la 43è edició del festival es posposarà a l'estiu de l'any 2021. Això sí, en la seva substitució es celebrarà el petit festival de música on actuaran cantants com Miquel Arbres, que durà a terme el seu nou espectacle, Alba Carmona, que mantindrà viva la tradicional relació del municipi amb el flamenc, David Mauricio, que presentarà el seu disc de debut, i el grup Vagorenc Glaux, que portarà a casa seva la seva gira de celebració dels 25 anys de la seva creació. Aquest petit festival començarà el dia 4 i s'allargarà fins al 21 d'agost. Els concerts es faran tots al pati de les Escoles Velles, menys el del dia 12 d'agost, on Miquel Abres actuarà a l'església d'Esclanyà. També cal recordar que, com totes les activitats que s'estan duent a terme des del final del confinament, aquest festival es farà amb reducció d'aforament i s'asseguiran tots els protocols de seguretat i higiene per evitar la propagació de la Covid-19. No obstant, el públic podrà escollir el seu seient a l'hora de fer la compra de les entrades. Gràcies, Jordi, per aquesta informació i després de la informació comarcal és moment per tornar a casa nostra per explicar-vos que l'Ajuntament de Palafrugell promociona els seus carrils aquàtics amb l'objectiu que els aficionats a la natació en aigües obertes puguin gaudir de la pràctica esportiva vinculada a un entorn únic i diferent. El patrimoni paisatgístic de les costes de Palafrugell, a Calella, L'iafranc i tamariu serveix com a element que integra el coneixement de l'entorn amb en un esport com el de la natació. El fet que Vies Braves, a finals del mes de maig, renunciés a tirar endavant novament la difusió d'aquests canals aquàtics ha fet que l'Ajuntament ho hagi hagut de prendre a contrapeu, o contrarrellotge, per tal de poder balitzar i posar a punt aquests carrils aquàtics. Joan Vigues, però, ha pogut destacar que aquest és un fet amb el qual s'ha trobat l'Ajuntament en moltes altres aspectes a causa de la situació actual derivada de la Covid-19.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 perquè, bueno, perquè les coses tenen de, de, de buscar l'empresa que t'ho farà, com ho faràs, tot ha vingut a cop i hi ha moltes coses doncs, que ens, ens hem trobat a sobre, mati juny ens hem trobat a sobre i hem hagut de fer doncs, improvisant tot el que hagin pogut. El que hem de fer és promocionar la, el canal aquàtic com una instal·lació de, de, i, ens, i en consta que ens consta que és, una, és un dels canals, possiblement perquè l'orografia allà on passa en aquests canals doncs té un gran atractiu, però és una, a Catalunya és un dels canals aquàtics més, dels més valorats. En aquest sentit, de cares a les properes temporades d'estiu, des de l'Institut de Promoció Econòmica està previst que se segueixin realitzant accions de difusió del carril entre tots els aficionats a aquest esport o tot aquella gent que vol gaudir de la natura i la costa brava en el seu estat més pur per nosaltres, l'any que ve serà un motiu de, de promoció important perquè ens aconssta cons que hi ha molta gent que, que, que va a càmpings i que va a hotels i que utilitza és un reclam, és un reclam de promoció econòmica del poble, amb el qual l'any que ve l'hem de promocionar, evidentment a través de la promoció que puguem fer a través de l'IPEP. recordem que el primer carril aquàtic de Palafrugell, el qual es va inaugurar el 18 de juny, de l'any 2013, va ser el primer itinerari marí i el pioner de la història del país i d'Europa. Els promotors en van ser l'Associació de Veïns de Calella de Palafrugell i de Llafranc, el Club Natació Radical Swim, el grup Natació del Club Atlètic Palafrugell i l'Ajuntament del Municipi. Es tracta d'una instal·lació natural totalment sostenible avalitzada per boies que fan que sigui completament segura. És un autèntic camí de ronda al mar que al llarg d'un quilòmetre uneix els nuclis costaners de Calella de Palafrugell i de Llafranc. Més tard, es va afegir el carril que va des de Tamariu a Aigua Xalida que recorre una distància de 1,2 quilòmetres. El carril ofereix una perspectiva excepcional i tranquil·la d'un ecosistema aquàtic únic dins d'una destinació turística de referència mundial en unes aigües farcides d'història. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell divendres 24 de juliol i novament tornarem a tenir amb nosaltres el nostre col·laborador Jordi Pàmies que en aquest cas ens portarà una interessant conversa amb el president de la Fundació Josep Pallac, en Josep Maria Soler, que aquest divendres avui mateix inauguren una exposició al voltant de la figura de Josep Pallac en aquest any que es compleix el centenari del naixement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 que si algú se les vol endur doncs per escrit s'ho volen dur. però paral·lelament en aquesta exposició podríem dir real doncs tenim, eh, la gent podrà agafar un punt de llibre en el qual doncs, hi ha la, les tres tobles ve baixes fundaciopallac.cat i a dintre del de web de Fundació Pallac hi trobarà el doncs, que diguem exposició virtual que si vol ampliar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 doncs no sé si, si abans d'acabar t'agradaria afegir alguna cosa més home m'agradaria afegir de que Ràdio Palafrugell sempre sempre sempre ens ha brindat la possibilitat d'explicar-nos per als convilatants i és un goig de poder venir i us ho moltíssim doncs moltes gràcies i des de Ràdio Palafrugell també us animem a que us acosteu a aquesta exposició que s'inaugura aquest divendres a Montràs moltes gràcies Josep gràcies a tu I arribem a la part final d'aquest informatiu i com ho és habitual els divendres ho farem amb la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Observatori de l'Estartit i de la mà d'en Josep Pascual que ja podem saludar a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs Josep, divendres eh, ja el tenim aquí eh, tenim per tant el cap de setmana a tocar. Hem tingut un, una nit podríem dir una miqueta així variable també un, un primers hores del matí també doncs, amb una miqueta de, de, de núvols i algun plugim que eh, què ens depararà aquest cap de setmana? Serà aquesta la tònica? Uh, no, en principi avui són les restes d'un front, de fet una mica d'aire fred amb alçada, que amb la calor d'aquí doncs, ha provocat aquests núvols, i de fet avui seguirà així, d'un dia molt variable, fins i tot a la tarda uh, hi haurà alguna tempesta en punts de l'interior, i les restes d'alguna d'elles podria arribar no sé, a partir de mitja tarda o així, a uh, i després doncs, ja a partir de la nit la situació millorarà uh -huh. i per demà esperem un dia, encara amb alguns núvols, però ja amb vent molt fluix i ja dominarà el sol. La temperatura sí que haurà refrescat una mica respecte a aquestes de dies passats, però poquet, tampoc, tampoc eh, no, no farà fred, diguem. Uh -huh. Es eh, respirarà una mica millor. I ja pel diumenge, ja pràcticament sense cap núvol, també amb vent fluix, de fet a la tarda una mica de gravir, bufarà, tant demà com demà passat, però poqueta cosa tampoc, i amb una mar molt tranquil·leta, per tant, un, un cap de setmana força tranquil·la. Uh -huh. ah, Deies que es podia respirar una miqueta millor, aquests darrers dies eh, hi ha hagut aquesta sensació d'aixafogó, no sé si això anirà a menjar durant aquest cap de setmana o, o encara seguirà aquesta sensació? Sí, de fet, baixarà una mica l'humitat, que és el que porta aquesta sensació, uh -huh. i per tant doncs, es respirarà una mica millor. Una temperatura un palet més baixa amb una mica menys d'humitat i això doncs farà que s'estigui una mica millor. De tota manera serà temporal i veurem doncs com en dies vinents tornaran a pujar les temperatures. Doncs eh, ja ho tenim, la previsió. Aprofiteu doncs eh, aquest petita pausa, aquest, aquest respir, mai millor dit, que ens dona doncs, aquesta humitat, per tal que no hi hagi aquesta, aquesta sensació d'aixafogó que hem tingut, sobretot aquests dos, tres darrers dies i a en Josep, doncs, a més a més de fer aquesta previsió meteorològica, també li preguntarem al voltant de, de la temperatura del mar, que crec que ens, ens vols dir alguna cosa, oi? Uh, sí, uh, volia comentar una cosa que uh... És a dir, els darrers dies hem vist com sobretot a les tardes ha bufat vents del sector de Garbí, vents de component sud, uh -huh. i aquests vents, eh, quan són persistents, quan bufen un dia i un altre i un altre, doncs el que provoquen eh, són corrents marins. Eh, no només el Garbí, sinó també la tramuntana, però en aquest cas han dominat els Garbins. Eh, aquests corrents eh, que crea sobre el mar per fregament amb el vent doncs es desvien per l'efecte de Coriolis cap a la dreta respecte a la direcció del vent. És a dir, que es forma un corrent en superfície que va de la costa cap a mar en fora. Això vol dir que la capa d'aigua temperada que hi ha es desplaça mar en fora i això obliga a aigües més fredes de nivells inferiors a pujar cap a la superfície. Per tant, aquests dies doncs, tenim una temperatura del mar una mica més baixa d'aigua de o força més baixa que fa un parell o tres setmanes, tenim 22-23 graus de la superfície, i eh, que de fet seria una temperatura de força normal, però sobretot la, els que fan submarinisme doncs noten com a 15-20-30 metres de fundària doncs la temperatura és força més baixa del que tocaria. Mm -hmm. Per tant, doncs, aquesta curiositat. Doncs eh, tenim aquesta curiositat. Poder algú de vosaltres eh, que us heu anat a banyar aquests dies... i pogut comparar una miqueta respecte a les setmanes anteriors, heu notat aquest petit canvi, això es nota més, eh? ja ens ho has dit Josep, com més baixes més ho notes, no? Això, el canvi? Sí, sí. Uh -huh. O sigui, a l'estiu es forma l'aigua temperada aquí al cim, que és la que normalment ens banyem, els que no fem uh -huh. immersió, sí. i a sota persisteix aigües fredes, per exemple, 5 60, 70, 80 metres a fundària, la temperatura és d'escassament 14 graus. Per tant, una temperatura pràcticament igual que la del mes de gener. Mm -hmm. eh, en canvi, eh, o, o millorit, dit, eh, entre la capa aquesta freda de la, nivells baixos i la de la superfície, hi ha una zona de transició que els que fan submarinisme doncs, eh, ho coneixen prou bé, que és un canvi sobtat de temperatura sovint, és a dir, que passes de temperatures de 20, 22, 23 graus, 15, 16, 14... I en aquesta zona, doncs, a més a més, hi ha com una turbulència de l'aigua a causa de la diferent densitat de les diferents temperatures. No? I aquesta zona es coneix com a termoclina. Mm -hmm. I aquesta zona de transició entre les aigües temperades de dalt i les fredes de baix, doncs a l'estiu té un comportament... Eh, molt irregular, podríem dir. O sigui, en situacions de tramuntana eh, es forma un corrent contrari al que hem comentat abans i l'aigua temperada pot arribar a un gruix de 40, 50, 60 metres de, de, de gruix. En canvi, en vents de graví, fins i tot algun any ha arribat pràcticament a la superfície i s'han notat doncs, a peu de platja aquestes aigües molt fredes. Per tant, doncs... Eh... Aquests canvis que hi ha. Uh -huh. Doncs sempre, sempre interessant aquestes aquestes curiositats o aquests coneixements que ens porta en Josep Pasqual en aquesta sintonia doncs uh, avui ens ha explicat un, uh, una miqueta el per què doncs, uh, aquest aquesta baixada que s'ha pogut notar algú de vosaltres ha pogut notar de, de la temperatura del mar doncs ens ho ha explicat en Josep i ara doncs ja tenim el per què o sigui que si ens esteu escoltant i us voleu fer una miqueta als entesos o els experts amb, amb la família aquest cap de setmana doncs també ho podeu fer fent aquesta explicació que ens, ha, que ens ha donat en Josep Josep, doncs res més moltes gràcies pel teu temps per les teves explicacions i els teus coneixements i ens retrobem dilluns novament Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. I amb la previsió meteorològica arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 24 de juliol. Nosaltres us recordem que tota la informació al llarg del cap de setmana la podreu trobar a la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, i també a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Us desitgem un molt bon cap de setmana i us agraïm que un dia més hagiu escollit Radio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi. Ens retrobem dilluns a la mateixa hora.